QALATYALILARA MƏKTUB İKİNCI fəsil. 14 il keçəndən sonra isə Barnabə ilə birlikdə titidə özümlə götürüb yenə Yerusəlimə getdim. Vəh vasitəsi ilə getdim. Başqa millətlər arasında vəz etdiyim müjdəni onlara, etibarlı olanlara şəxsən təqdim etdim ki, boş yerə cəhd etməyim, yaxud da cəhd etmiş olmayım. Yanımda olan tit də Yunan olduğu halda sünnət olunmağa məcbur edilmədi. Bu iş aramıza gizli soxulan yalancı qardaşlar üzündən oldu. Onlar Məsih İsa'da malik olduğumuz azadlığı əl altından öyrənib, bizi kölə etmək üçün gizlicə aramıza girdilər. Onlara bir anlıq da olsa baş ayıb təslim olmadıq ki, müjdənin həqiqəti sizinlə qalsın. Etibarlı sayılan şəxslərə gəlincə, kim olursa olsun mənə vacib deyil. Allah insanlara tərəf yetməz. etməz. Lakin bu etibarlı sayılan şəxslər mənim dediklərimə heç nə artırmadılar. Əksinə, sünnətlilərə müjdə yaymaq işi Peterə tapşırıldığı kimi sünnətsizlər arasında müjdə yaymaq işinin mənə tapşırıldığını gördülər. Çünki sünnətlilərə həvari olması üçün Peterdə fəal olan Allah Başqa millətlər üçün məndə də fəal oldu. Cəmiyyətin sütulları sayılan yaqub, Keyfa və Yəhya mənə bağışlanan lütfü tanıdıqda mənə və Barnaba yasaq əllərini uzatdılar ki, şərikliyimiz olsun. Ona görə ki, biz başqa millətlərin, onlarsa sünnətlərin yanına geçsin. Yalnız yoxsulları yad etməyimizi istədilər, mən də məhz bunu icra etməyə səy göstərdim. Şefa Antakiyaya gələndə isə şəxsən ona qarşı çıxdım. Ona görə ki, tənqidə layiq idi. Çünki Yaqubun yanından bəzi adamlar gəlməmişdən əvvəl Peter başqa millətlərdən olanlarla yemək yeyirdi. Həmin adamlar gəldikdə isə sünnət tərəfdarlarından qorxaraq başqa millətlərdən çəkilib özünü ayrı saxladı. Onunla birlikdə o biri Yahudilər də ikizlüyü etdilər. Hətta Barnaba belə onların ikizlülüyünə qapıldı. Amma mən müjdənin həqiqətinə görə düzgün riayət etmədiklərini görəndə hamının qarşısında keyfəyə dedim. Əgər sən yəhudi olduğun halda, yəhudi kimi deyil, başqa millətlərdən biri kimi yaşayırsansa, necə başqa millətləri yəhudi kimi yaşamağa məcbur edirsən? Biz anadan gəlmə yahudilərik, başqa millətdən olan günahkarlar deyilik, Lakin biz bilirik ki, insan qanuna əməl etməklə deyil, yalnız İsa məsihə iman etməklə salih sayılır. Biz də məsih İsaya iman etdik ki, qanuna əməl etməklə deyil, məsihə olan imanla salih sayılır. Çünki qanuna əməl etməklə heç bir insan salih sayılmaz. Əgər biz məsihdə salih sayılmaq istərkən, özümüz günahkar çıxsaq, belə çıxır, Məsih günah xidmətçisidir. əsla. əgər mən əvvəlcə yıxdığımı yenidən tikirəmsə, özümü qanunu pozan olaraq göstərirəm. Çünki mən qanun vasitəsilə qanuna münasibətdə övdüm ki, Allah üçün yaşayım. Məsihlə birlikdə çarmıxa çəkildim. Artıq mən yaşamıram, Məsih məndə yaşayır. İndi cis yaşadığım həyata gəlincə, Məni sevib uğrumda özünü fəda edən Allahın qoğluna olan imanla yaşayıram. Allahın lütfünü rədd etmirəm. Çünki əgər salihlik qanun vasitəsilə qazanına bilsə deməli Məsih boş yerə öldü.